Donz avui també hem sortit dels estudis de Ràdio Palafrugell per, doncs, sortir al carrer i en aquest cas hem vingut fins aquí al carrer Tasunjeta per tant som a cal clic i és que volem parlar amb l'Albert Rigau d'aquest reconeixement que se'ls farà sobre públic, doncs aquest dilluns coincideix amb la festa major. Primer tot, saludem a l'Albert i alegrim doncs, que ens pugui atendre. Bon dia, Albert. Hola, bon dia. Doncs Albert, fa unes setmanes coneixíem que, entre altres personalitats, vosaltres, no? clic també seríeu guardonats amb aquest diploma al mèrit ciutadà. Quina és la, la valoració que em feu de, de, de rebre aquest reconeixement? Bé, de fet és un reconeixement a, a l'establiment pel fet d'haver estat obert doncs, més de 100 anys. Aquests més de 100 anys que, que esteu oberts, eh, no sé tu quan fa que, que hi estàs aquí al peu del canó, no sé si des de que eres ben petit... De fet jo he nascut aquí a la botiga, el fet que m'he posat a treballar aquí és des que tenia doncs, uns 18-20 anys quan vaig acabar el servei militar i, i, i encara sóc va començar el meu avi, ho va portar -ho tota la vida del meu pare que el meu pare potser és el que ha tingut més mèrit de, de mantenir aquesta botiga oberta i, i bueno, com, com va faltar ell doncs he continuat jo. En aquests moments que també doncs, el petit comerç és un dels que més afectats no, per la situació actual després de, del, del coronavirus, que per això estem ara fent aquesta entrevista amb mascareta, eh, com, com, quina és la situació actual també de, de, de, que, en què es trobeu? Realment, ja abans del coronavirus, portar un tipus de comerç com el que regento es fa molt complicat. L'equilibri és molt, molt fràgil i les proves és de que en prou feines en queden de botigues. Bé, el tema del coronavirus ha sigut un mes a més, una mica un obstacle, no tan gran com amb d'altres autònoms que pobres els ha afectat molt més. Al meu cas, el seu tema d'alimentació he rebut. Però no tant, però bé eh, el tema és això que el petit comerç ho té, ho té complicat i la, la prova és aquesta que cada cop en queden menys de botigues. Per sort no? com tu deies durant aquest temps dedicar-vos a, a, a l'alimentació ha pogut estar oberts. No sé si eh, heu notat una davallada o més o menys ha vingut la mateixa gent. Eh, bé, sí que hi ha hagut un impacte amb eh, negatiu, però no ha estat eh, significant. O sigui una cosa lliu, sí. Molt bé, doncs aquesta és la, la, la situació actual de, de Calclic, no sé quin, quin és el futur, el futur ningú sap què passarà, però... El, el futur és intentar, doncs, aguantar una mica més fins que a mi em pertoqui, doncs, de, de plegar, no sé, intentaré, doncs, els anys que, que, que pugui, però, clar, és una mica incert, el futur de qualsevol establiment petit, ara, el centre de, de, de la vila i així, és, és, és complicat, depèn de quin tipus de, de comerç es fa, una mica a vegades es fa xuc, sí no sé si caldria més polítiques per intentar doncs, que aquests petits comerços no?, que tenen aquest valor afegit d'una doncs, banda, porten tota la vida i de l'altra doncs, que també hi ha aquesta proximitat eh, intentessin doncs, eh, que poguessin sobreviure d'una manera millor Potser algun tipus de, de política més proteccionista sí, però no et sabria dir jo no em pertoquen a mi potser eh, a veure quin és el, el fet de, o sigui, amb quins podrien afavorir una mica eh, això potser pertoca més a altra, altra gent doncs res més Albert, moltes gràcies pel, pel teu temps i, i esperem doncs, que no sé si 100 anys, però uns quants més doncs estiguis aquí situat al centre de, del nostre poble moltes gràcies